Nyolcadik fejezet Fitzwilliam ezredes modorát mindenki dicsérte a paplakban, és a hölgyek úgy érezték, hogy jelenléte jóval kellemesebbé fogja tenni a rózingszi összejöveteleket. De eltelt néhány nap, és még nem hívták meg őket, mert ha vendégek voltak a kastélyban, kolinszékra nem volt szükség. A megtisztelő figyelemre csak húsvét napján került sor, majdnem egy héttel az urak megérkezése után. Akkor is úgy, hogy az Isten tisztelet után odaszoltak neki, jöjjenek át este Rosingsba. Az ünnep előtti héten alig látták Lady catherine vagy a leányát. Fitzwilliam ezredes közben többször is benézett hozzájuk, de darcy csak a templomban látták viszont. A meghívást természetesen elfogadták, és a kitűzött időben megjelentek Lady Catherine szalonjában, ahol már együtt volt a társaság. Ő lédisége udvariasan fogadta őket, de látszott rajta, hogy nem őrül annyira társaságuknak, mint amikor más vendéget nem kaphat. Unokaöccsei szinte teljesen lefoglalták, és sokkal többet beszélt velük, főleg Dárszival, mint bárki mással a teremben. Fitzwilliam ezredes azonban szívből megörült nekik, mint mindennek, ami változást jelentett a rosings életben. A mellett Mrs. Collins csinos barátnője erősen foglalkoztatta a képzeletét. Rögtön melléje ült, s oly kellemesen cseveget Kentről és herford az utazásról és az otthonülésről, új könyvekről és zenéről, hogy Elizát soha nem szórakoztatta még senki így ebben a szalonban. Olyan élénken is jókedvűen beszélgettek, hogy Lady Catherine és Darcy figyelmét egyaránt magukra vonták. Darcy szeme csak hamar több ízben kíváncsi tekintettel fordult feléjük, s kis idő múlva ő lédiségét is furdalni kezdte a kíváncsiság. Ezt el is árulta azzal, hogy nem átallott közbe kiáltani. Mit mondasz, Fitzwilliam? Miről beszélsz? Mit mondtál Miss Bennetnek? Hadd halljam én is! Zenéről beszélgettünk néni, mondta Fitzwilliam, amikor már nem tudott kitérni a válasz elől. Zenéről? Akkor beszélj kélek hangosabban. Nincs még egy tárgy, amiről ilyen örömest hallanék. Nekem is részt kell vennem a társadalásban, ha zenéről van szó. Azt hiszem, kevesen vannak Angliában, akik nálam jobban élvezik a zenét, vagy több természetes tehetségük van hozzá. Ha tanultam volna, ma nagy művésznő lennék, és annis az volna, ha egészsége megengedni, hogy komolyan foglalkozzék zenével. Bizonyos vagyok benne, hogy kitűnő -e játszana. Mond Darcy, hogyan halad Georgiana? Darcy melegen húgát, hugát, hogy milyen szépen zongorázik. Nagyon örülök, hogy ezt hallom róla mondta Lady Catherine, s azt üzenem neki, szorgalmasan gyakoroljon, mert csak úgy vihet sokra. Higgye el, néni, felelte neki nincs szüksége tanácsra. Rendszeresen gyakorol. Annál jobb. Nem lehet eleget gyakorolni, s ha legközelebb írok neki, lelkére kötöm, hogy semmi esetre ne hanyagolja el. Darcy látszott, hogy kissé szégyenkezik nagynénye neveletlensége miatt, és nem felelt semmit. Kávé után Fitzwilliam ezredes emlékeztette Elizát ígéretére, hogy játszani fog neki, s Elizabeth azonnal leült az ongorához. Fitzwilliam odahúzott melléje egy széket. Lady Catherine meghallgatta egy dal felét, aztán tovább beszélgetett másik unokaöcsével, amíg Darcy ott nem hagyta és a maga szokásos, megfontolt módján oda nem lépett a zongorához, úgy állva meg, hogy szemtől szembe láthassa a szép, szereplő arcát. Elizabeth mindent megfigyelt, s egy szünetet tarthatott a játékban, pajkos mosolyjal fordult Darcy felé. Ön talán rám akar ijeszteni, Mr. Darcy? Azért állt ide ilyen ünnepélyesen? De én nem vagyok hajlandó megijedni, bármilyen jól játszik is a húga. Olyan makacsa természetem, hogy nem tűri az akár akárhogyan is próbálkoznak vele. Minél inkább meg akarnak félemlíteni, annál jobban nő a bátorságom. Nem fogom azt mondani, hogy téved, felelte Darcy, mert úgysem sem gondolhatta rólam komolyan, hogy szándékomban állt magát megijeszteni. Elég régóta van szerencsém ismerni kegyedet, és így tudom, milyen örömét leli abban, hogy néha olyan véleményt nyilvánít, amelyben saját maga sem hisz. Elizabeth jót nevetett ezen a jellemzésen, és így szólt az ezredeshez. Unoka szép képet festett rólam, és arra tanítja önt, hogy egyetlen szavamat se higgy el. Mondhatom, kész szerencsétlenség, hogy éppen itt kellett olyas valakivel találkoznom, aki le tudja leplezni az igazi jellememet. Pedig már reméltem, hogy ezen a vidéken elég jó színben tudom magam feltüntetni. Igazán, Mr. Darcy, nem val nagy lelkűségre, hogy minden rosszat elmond, amit megtudott rólam, Herford-sörben. És engedje megjegyeznem, eljárása nem is diplomatikus, mert megtorlásra ingerel engem, és olyan dolgok derülhetnek ki, amelyek megbotránkoztatják rokonait. Nem félek én magától, mondta mosolyogva Darcy. Hát halljam, mi a vád ellene? kiáltott a Fitzwilliam ezredes. Kíváncsi vagyok, hogyan viselkedik idegenek között. Elmondom hát, de készüljön el a legszörnyűbbre. Előre bocsátom, hogy először életemben egy Herford-sőri bálon találkoztam vele, és mit gondol, mit művelt ezen a bálon? Összesen csak négy fordulót táncolt. Sajnálom, hogy ezt kell róla mondanom, de így volt. Csak négyszer táncolt, pedig alig volt férfi a teremben, s biztos tudomásom szerint nem egy lány, partner híjján, petrezselymet árult. Mr. Darcy ezt a tényt ön sem tagadhatja. Akkor még egyetlen hölgyet sem volt szerencsém ismerni a teremben, saját társaságomon kívül. Ez igaz, és persze nincs is rá mód, hogy egy urat bemutassanak egy hölgynek a bálon. Nos, ezredes úr, most mit játszak? Újjaim az ön parancsára várnak. Talán jobban tettem volna, ha bemutattatom magamat, mondta Társzi, de idegenekkel szemben nehezen küzdöm le a feszélyezettséget. Kérdezzük meg unoka öccsétől, hogy miért, mondta Elizabeth, még mindig Fitzwilliam ezredeshez intézve szavait. Kérdezzük meg tőle, miért van az, hogy egy okos, művelt ember, aki sokat forgott a világban, feszélyezettséget érez idegenekkel szemben? Meg tudok erre felelni anélkül is, hogy megkérdezném, mondta Fitzwilliam, azért, mert nem is igyekszik azt leküzdeni. Bennem valóban nincs meg a tehetség, mint némely emberben, hogy könnyedén el tudjak beszélgetni olyanokkal, akiket még sohasem láttam mondta Darcy. Nem tudom megütni társalgásuk hangját. Nem tudok annyi érdeklődést mutatni ügyeik iránt, mint azt gyakran látom másoknál. Az én újaim, mondta Elizabeth, nem mozognak a billentyűkön olyan mesteri módon, mint ezt sok nőnél láttam. Nincs bennük annyi erő, annyi gyorsaság, nem is érik el ugyanazt a hatást. De én azért mindig magamat hibáztatom. Nem vesződtem eleget a gyakorlással. Nem az ujjaimat okolom, hogy nem képesek oly mértékben a művészi játékra, mint más nőké. Darcy elmosolyodott, és így felelt. Önnek teljesen igaza van. Sokkal jobban használta fel az idejét. Aki abban a szerencsében részesül, hogy hallhatja a játékát, nem találhat benne semmi hiányt, idegenek előtt pedig egyikünk sem produkálja magát. Társalgásukat Lady Catherine szakította a félbe, aki oda szólt, hogy miről beszélnek. Elizabeth rögtön újból zongorázni kezdett. Lady Ketrin odament, pár pillanatig hallgatta, aztán így szólt Darcyhoz. Miss Bennet nem is játszana rosszul, ha többet gyakorolna és órákat vehetne egy londoni tanártól. Az új rend ellen nem lehet semmi kifogás, de ízlés tekintetében nem éri utolant. Ann nagyszerűen zongorázna, ha egészsége megengedte volna, hogy tanuljon! Elizabeth Darcyra pillantott, mert látni akarta, milyen lelkesen visszhangozza unoka huga dícséretét. De se most, sem máskor nem vette észre egyetlen tünetét sem a szerelemnek. Mész a Burg iránti egész viselkedéséből azt a vigasztaló tanúságot vonta le Miss Bingley számára, hogy Darcy... Valószínűleg akár őt is elvehetné, ha történetesen ő a rokona. Lédi Catherine folytatta megjegyzéseit Elizabeth játékáról, és közben utasításokat osztogatott, hogyan kell a darabot átérezni és előadni. Elizabeth elnéző udvariassággal hallgatta végig, és az urak kérésére mindaddig az ongoránál maradt, amíg elő nem állt ő lédisége hintója, hogy minnyájukat hazavigye.